Молі подумки, звертаючись до самої себе. «Чому він має хвилюватися через мене?» «Бо він хвилювався через неї. Вона була переконана в цьому. Запитання, з якими він звертався до неї, швидкі нервові погляди, які він кидав в ряди годи в її бік. Але чому він такий стривожений?» думала Моллі. «Адже я так ретельно намагаюся приховати свій настрій. Вона, по думки, повернулася на кілька днів назад. Вона сама не розуміла, що з нею діється. Не могла пригадати, коли це почалося. Та й навіть не усвідомлювала, про що, власне, йдеться. Вона стала боятися людей. Вона не знала, чому їх боїться. Що вони можуть їй зробити. Що їм Може, захотітися їй зробити? Моллі сумно похитала головою, і раптом ручко стрипенулася, коли чиясь рука доторкнулася до її ліктя. Вона обернулася і побачила Грегорі Дайсона, що теж трохи відсахнувся від неї і стояв із провинним виглядом. «Пробачте мені, я, певно, налякав вас, дівчинко». Молі терпіти не могла, коли її називали дівчинкою. Вона сказала швидко і весело. «Я не почула, як ви підійшли, містер Дайсон!» І аж підстрибнула від несподіванки. «Містер Дайсон? Навіщо такі церемонії? Хіба ж ми тут не одна велика родина? Ед і я, і Лакі, і Евелін, і ви, і Тім, і Естер Уолтерс, і навіть старий Райфайл!» Усі ми складаємо одну щасливу родину. Він уже добре хильнув, подумала Моллі. Вона приязно усміхнулася до нього. Іноді мені доводиться бути просто занудною господинею готелю, безтурботним голосом відповіла вона. Тім і я вважаємо, що не слід занадто зловживати фамільярністю від надмірної церемонності. Теж користі мало. Ну ж, бо, Моллі, люба моя, випийте зі мною. Запросіть мене згодом, сказала Моллі. А зараз на мене чекають кілька термінових справ. Не втікайте від мене. Пальці його рук зімкнулися навколо її ліктя. Ви чудова дівчина, Моллі. Сподіваюся, Тім добре розуміє, як йому пощастило. «Я роблю все, щоб довести це до його відома», – весело відповіла Моллі. «Я готовий усе зробити для вас», – він подивився на неї хтивим поглядом. «Хоч я не хотів би, щоб моя дружина почула, як я вам це кажу». «Сьогоднішня ваша прогулянка була вдалою?» «Думаю, що так. Але між нами кажучи, мені вже ці прогулянки трохи остогідли». Я вже стомився ганятися за птахами та метеликами. Що б ви сказали, якби я запропонував вам організувати невеличкий пікнік? Лише для нас двох. Ми про це ще подумаємо. Весело відказала Моллі. Ваша пропозиція звучить знадливо. Засміявшись, вона втекла до бару, де вже на неї чекав Тім. Привіт, Моллі, сказав він. Ти начебто поспішаєш. «І з ким ти була там на дворі?» Він виглянув за двері. «З Грегорі Дайсоном». «І чого ж він хоче?» «Він залицяється до мене», сказала Моллі. «Хай йому біс! Не хвилюйся», сказала Моллі. «Я зроблю все необхідне, щоб дати йому откоша. коша». Тім почав щось їй відповідати, але побачив Фернандо і пішов давати тому якісь розпорядження. Моллі Прослизнула крізь двері кухні, спустилася по східцях і побігла на пляж. Грегорі Дайсон мовчки вилаявся. Потім повільно пішов у напрямку свого бунгало. Він майже дійшов туди, коли якийсь голос покликав його від одного з кущів. Він здивовано обернувся. У сутінках, що вже почали збиратися, йому привиділося там Постать схожа на привид. Потім він засміявся. Постать була схожа на привид без обличчя, бо хоч сукня була біла, обличчя було чорне. Вікторія вийшла з кущів на стежку. «Містер Дайсон, так, чого тобі треба?» Засоромившись свого переляку, він говорив із нотками нетерпіння. «Я принесла вам Ось це, сер. Вона простягла руку. У ній була затиснута пляшечка з пігулками. Це належить вам, хіба не так? Моя пляшечка з пігулками сереніту. Так, звичайно. Де ти її знайшла? Я знайшла її там, куди її поставили. У кімнаті джентльмена. Що означає у кімнаті джентльмена? У кімнаті джентльмена, який помер, поважним голосом пояснила Вікторія. Я не думаю, що йому добре спиться у його могилі. А чому в піса ні? запитав Дайсон. Вікторія стояла і дивилася на нього. Я досі не розумію, про що ти говориш. Ти хочеш сказати, що знайшла цю пляшечку з пігулками в бунгало майора Полгрива? Саме так. Після того, як доктор і люди з Джеймстауна пішли геть, мені було доручено повикидати все з ванної кімнати. Зубну пасту, лосьйони і все інше. І це також. А чому ти її просто не викинула? Бо вона належить вам. Вам ці таплетки потрібні. Ви хіба забули? Ви запитували про них? Так, справді, запитував. Я думав, що просто забув, куди їх поставив. Ні, ви не забули, куди їх поставили. Їх було взято з вашого бунгало і занесено до бунгало містера Полгрейва. Звідки ти знаєш? Його голос прозвучав хрипко. Я знаю. Я бачила. Вона усміхнулася йому, несподівано зблиснувши білими зубами. Хтось поставив їх у ванні джентльмена-набігчика. А зараз я повертаю їх вам. Стривайно. Що ти маєш на увазі? Кого ти бачила?» Вона подалася геть, пірнувши у темряву кущів. Грег зробив такий рух, ніби хотів піти за нею, але потім зупинився. Він стояв і погладжував собі підборіддя. «Що ти там побачив, Грегу? Привида?» запитала місіс Дайсон, підійшовши по стежці від їхнього бунгало. Хвилину або дві тому я так і подумав. «З ким ти розмовляв?» «З чорною дівчиною, яка прибирає в нашого бунгало. Її звуть Вікторія. Чи не так?» «Чого вона хотіла?» «Залицяється до тебе?» «Не кажи, дурниць!» Дівчина вбила собі в голову ідіотську ідею. «Ідею про що?» «Ти пам'ятаєш, як я не міг знайти свій сиреніт. Так, ти казав, що не можеш його знайти. Що значить «казав»? Нехай тобі чорт. Невже ти будеш прискіпуватися до кожного мого слова? Пробач, сказав Грек. Усі чомусь стали такими і мничими. Він простяг руку з пляшечкою в ній. Та дівчина принесла пігулки мені назад. Вона їх вкрала. ні. Вона їх десь знайшла, гадаю. Ну то й що? Де тут таємниця? Та ніде, сказав Грех. Вона лише роздратувала мене. От і все. Щось ти сьогодні багато базікаєш, Греху. Іди, ліпше, випий перед вечерею. Молі вийшла на пляж. Вона витягла на пісок одне зі старих плетених крісел. Одне з найбільш розхитаних яким рідко хто користувався. Кілька хвилин вона сиділа в ньому, дивлячись на море, а потім раптом опустила голову на руки і залилася слізьми. Так вона сиділа, конвульсивно схлипуючи протягом якогось часу. Потім почула шародіння ніг по піску зовсім поруч, Ірбучко піднявши голову, Побачила місіс Гілінгдон, яка дивилася на неї. «Вітаю вас, Евелін. Я не почула, як ви підійшли. Пробачте!» «Що з вами таке, дитино? Якісь неприємності?» – запитала Евелін. Вона підтягла ще один стілець і сіла поруч. «Розкажіть мені». «Нічого такого зі мною не сталося», – сказала Моллі. «Зовсім нічого». Звичайно ж, щось сталося. Ви не сиділи б тут і не плакали, якби нічого не сталося. Ви не хочете довіритися мені? Якісь проблеми між вами і Тімом? О, ні. Я рада це чути. Ви завжди здаєтеся такими щасливими разом. Не більше, ніж ви, сказала Моллі. Тім і я завжди думали, як чудово що ви і Едвард здаєтеся такими щасливими після того, як прожили у шлюбі стільки років. Он ви про що сказала Евелін. У її голосі прозвучала нота гіркоти. Проте Моллі цього не помітила. Деякі люди часто сваряться сказала вона, і влаштовують скандали. Навіть коли вони люблять одне одного, то схильні кричати одне на одного, не звертаючи на меншу увагу на те, «Самі вони чи ні?» «Деякі люди полюбляють жити саме так», – сказала Евелін. «Але насправді це нічого не означає». «Мені здається, це жахливо». «Мені теж. Але ж ви і Едвард... Ой, не треба, Моллі. Я не можу дозволити, щоб ви і далі так думали». «Едвард і я?» – вона зробила паузу. «Якщо хочете знати правду...» «Ми навряд чи сказали одне одному за останні три роки, бодай одне слово, наодинці». «Та що ви кажете?» – Молі здивовано витріщилася на неї. «Я, я не можу цьому повірити. О, ми обоє вміємо дуже добре приховувати свої почуття», – сказала Евелін. «Ні він, ні я». Не належимо до тих людей, які полюбляють публічні скандали. Але що у вас сталося? Звичайна історія. Що означає звичайна історія? Ви хочете сказати інша, так? У цьому випадку інша жінка. І я думаю, вам буде неважко вгадати, хто саме. Ви маєте на увазі місіс Дайсон? Лакі? Евелін кивнула головою. «Я знаю, вони багато фліртують між собою», – сказала Молі. «Але я думала, це лише, лише веселі жарти», – сказала Евелін. «А за ними нічого серйозного». «Але чому?» – Молі затнулася і спробувала знову. «Але чому ви...», ви пробачте мені, певно, не слід запитувати про це». «Запитуйте все, що хочете», – сказала Евелін. «Я стомилося від того, що ніколи не кажу ні слова. Стомилося бути добре вихованою дружиною». Едвард остаточно втратив голову через лаки. У нього вистачило дурості все мені розповісти. Йому, певно, стало легше, коли він це зробив. Мовляв, ось він, який я насправді чесний і все-таки інше. Йому навіть не спало на думку, що мені від цього не стане легше. Він хотів покинути вас. Евелін похитала головою. У нас двоє дітей. Ви, певно, знаєте це, сказала вона. Дітей, яких ми обоє дуже любимо. Вони навчаються у школі в Англії. Ми не хотіли, ламати родину. А крім того, Ілаки не хотіла брати розлучення. Грек дуже багатий чоловік. Перша дружина залишила йому купу грошей. Тому ми погодилися і далі жити разом і дозволити жити. Едвардові Ілаки у щасливій аморальності. Грегові в блаженному незнанні. А Едвардові і мені просто як добрим друзям. Вона говорила з пекучою гіркотою. Але як ви можете все це терпіти? Людина до всього звикає. Але іноді... Іноді? Перепитала Молі. Іноді. Мені хочеться вбити ту жінку. Пристрасть, що прозвучала в її голосі, налякала Молі. Не будемо більше — Говорити про мене, — сказала Евелін. — Поговоримо про вас. Я хочу знати, що з вами відбувається. Молі мовчала кілька хвилин, а тоді сказала. — Річ у тому. Мені здається, зі мною відбувається щось не те. Щось не те? Що ви маєте на увазі? Молі сумно похитала головою. Я боюся, сказала вона. Я смертельно налякана. Боїтеся чого? Усього, сказала Моллі. Це почуття наростає в мені. Мені вчуваються голоси в кущах, таємничі кроки, погані слова, що їх люди говорять про мене. Так, ніби хтось постійно стежить, шпигує за мною. Хтось мене ненавидить. Цього відчуття я не можу позбутися. Хтось мене ненавидить. Моя люба дитино. Евелін була вражена і приголомшена. І давно це триває? Я не знаю. Це відчуття стало наростати в мені поступово. Але мене тривожать і інші речі. Які речі? Бувають години? Повільно промовила Моллі про які я нічого не пам'ятаю. Їх ніби не існувало. Ви хочете сказати, у вас бувають провали в пам'яті. Мабуть, що так. Наприклад, от скажімо, тепер п'ята година. І я нічого не пам'ятаю, що відбувалося з половини на другу чи з другої. «О, моя Люба, либо, ви просто заснули на який час і самі цього не помітили?» «Ні», – сказала Моллі, – «справа зовсім в іншому, бо в кінці такого часу я почуваю себе зовсім не так, ніби я заснула і щойно прокинулася. У мене відчуття, ніби я перебуваю в іншому місці. Іноді мені здається, я в іншому одязі. А іноді щось роблю або говорю, але нічого не пам'ятаю з того, що робила або говорила. Евелін здавалася приголомшеною. Але ж, молі, люба моя, якщо з вами таке відбувається, вам треба показатися лікарю. Я не хочу показуватися лікареві, не хочу. Не хочу навіть близько до нього підходити. Евелін подивилася гострим поглядом її обличчя, Потім узяла дівчину за руку. «Ви можете відчувати страх без будь-якої на те причини, Моллі. Ви знаєте, що існують види нервових розладів, у яких нема нічого серйозного. Лікар швидко вас заспокоїв би». «А може і ні? А може він сказав би, що у мене справді тяжке психічне захворювання. Звідки у вас може бути тяжке психічне захворювання? Тому що, – почала Моллі і раптом замовкла. Гадаю, ніякої причини нема, – сказала вона. А чи не міг би хтось із вашої родини, чи ви маєте матір, сестер або когось такого, хто міг би сюди до вас приїхати? У мене погані стосунки з матір'ю. Я ніколи не була з нею у добрих стосунках. Я маю сестер. Вони одружені, але думаю, вони могли приїхати, якби я їх покликала. Та я нікого не хочу бачити. Мені ніхто не потрібен. Ніхто крім Тіма. А Тім знає про ваш стан? Ви йому розповідали? Ні, сказала молі але Він тривожиться за мене і спостерігає за мною. У мене таке враження, ніби Він хоче допомогти мені або захистити мене. Але якщо Він хоче мене захистити, то це означає, що я потребую захисту, чи не так? Я думаю, багато з ваших переживань створені грою вашої уяви, але все ж таки я переконана, чи вам слід показатися лікарю. Старому докторові Грему він нічим не зможе допомогти мені. На острові є й інші лікарі. Я думаю, зі мною все гаразд, – сказала Моллі. Просто мені не слід про таке думати. Я сподіваюся, ви вгадали, і усе це лише гра уяви. Господи, вже зовсім пізно. Мені треба бути на своєму робочому місці. У їдальні. Я мушу повертатися в дім. Вона скинула гострим і майже викличним поглядом на Евелін і поквапилася до будинку. Евелін дивилася їй навздогін. Розділ дванадцятий Старі гріхи відкидають довгі тіні. Схоже, мені пощастило, чоловіче. Ти про що, Вікторія? Гадаю, я вийшла на правильний слід і зможу роздобути гроші, великі гроші. Будь обережною, дівчино, не встрянь у халепу, можливо, цим ліпше зайнятися мені? Вікторія засміялася глибоким і дзвінким сміхом. Ти зачекай, а тоді побачиш сказала вона Я знаю, як треба вести гру. Тут пахне грішми чоловічі, великими грішми. Дещо я бачила, а про дещо здогадуюся, і я певна, мої здогадки правильні. І знову її глибокий і дзвінкий сміх пролунав у темряві ночі. Додому. Так, покинувши лаки, він спохмарнів то ти знала, що між нами це відбувається досі? Звичайно, знала. Але ж ти ніколи не казала нічого. А навіщо мені було казати? Ваші взаємини тривають уже кілька років. Ні ти, ні я не хотіли розлучення. Тому ми погодилися жити кожен своїм життям. Але вдавати на людях, ніби в нас все гаразд. І додала перш ніж він устиг розтолити рота але чому ти так налаштувався повернутися до Англії тепер? Бо я дійшов до межі. Я не можу далі терпіти, Евелін. Не можу. Завжди спокійний Едвард Гілінгдон змінився до невпізнання. Руки йому тремтіли, він судомно хопав ротом повітря. Його спокійне, незворушне обличчя тепер було спотворене від болю. Ради Бога, Едварде, у чому річ? Річ у тому, що я хочу вибратися звідси. І якнайшвидше. Ти шалено закохався в лакі, а тепер твоя божевільна пристрасть позаду. Це ти хочеш мені сказати? Так, але я не думаю, що колись ти зможеш відчути щось подібне. Ліпше не починай знову. Я хочу зрозуміти, що тебе так непокоїть, Едварде. «Нічого. Але ж очевидно, що ти стривожений і занепокоєний. Чому?» «Хіба це не очевидно?» «Ні, не очевидно», – відповіла Евелін. «Спробуємо описати твою проблему в простих і конкретних термінах. У тебе був роман із жінкою. Таке трапляється часто. А тепер він закінчився». «Чи не закінчився? Можливо, він не закінчився для неї. Чи не так?» Чи Грег знає про нього? Я часто запитувала себе про це. «Не знає», – сказав Едвард. Він ніколи нічого не казав. І завжди поводився по-дружньому. «Чоловіки бувають, навдивовижу, тупі», – сказала Евелін. «Чи, може, у Грега так само, Роман?» «Він і до тебе підкочувався. Хіба ні?» – сказав Едвард. «Дай мені відповідь. Я знаю, що він, звісно, підкочувався». Безтурботно відповіла Евелін. Але він підкочується до кожної жінки. Такий він, Грек. Не думаю, що це означає багато. Грек просто хоче утвердити своє чоловіче я. Він тобі подобається, Евелін. Я просто хочу знати правду. Грек. Звичайно, він подобається мені. Мені з ним завжди весело. Він хороший друг. І все. Хотілося б мені «Вірити тобі!» «Не бачу, яке це може мати для тебе значення», – сухо промовила Евелін. «Певно, я заслуговую на таку відповідь». Евелін підійшла до вікна, подивилася через веранду і повернулася назад. «Я хотіла б, щоб ти мені сказав, що тебе справді тривожить, Едварде». «Я сказав тобі». «Не думаю. Ти, мабуть, неспроможна зрозуміти», – яким би видається тобі подібне божевілля по тому, як ти його подолав. Я можу спробувати, але найбільше мене турбує те, що Лакі, схоже, накинула на тебе якийсь зашмург. Вона не просто покинута коханка, вона тигриця з гострими пазурами. Ти повинен сказати мені правду, Едварде. У тебе немає іншого виходу, якщо ти хочеш, щоб я тобі допомогла. Едвард сказав тихим голосом. Якщо мені не вдасться втекти від неї найближчим часом, я її вб'ю. Уб'єш? Лаки? Навіщо? За те, що вона примусила мене зробити те, що я зробив. А що вона примусила зробити тебе? Я допоміг їй скоїти вбивство. Слова були сказані. Запала тиша. Евелін витріщилася на нього. Ти хоч розумієш, що ти кажеш? Так. Я не розумів, що я роблю. Вона просила мене дещо роздобути для неї. В атеці. Я не знав, я не мав найменшого уявлення, навіщо їй це треба. Вона попросила мене скопіювати рецепт, який у неї був. Коли це було? Чотири роки тому, коли ми були на Мартиніці, коли, коли дружина Грега. Ти маєш на увазі першу дружину Грега, Гейл? Ти хочеш сказати, що лаки отруїли її? Так. І я допоміг їй, коли зрозумів. Евелін, урвала його. Коли ти зрозумів, що сталося, Лаки нагадала тобі, що ти виписав рецепт, що ти дістав наркотики, що вона і ти спільники. Я правильно кажу? Так. Вона сказала, що зробила це з жалю, що Гейл страждала і попросила Лаки дістати щось таке, щоб покінчити з усім цим. Убивство з милосердя. Розумію. І ти їй повірив. Едвард Гірінгдон Якусь мить мовчав, а потім сказав, «Ні, насправді я їй не повірив. У глибині душі не повірив. Я погодився допомогти їй тому, що хотів у це повірити, бо я був зачарований Лакі. А потім, коли вона одружилася з Грегом, ти все ще їй вірив? Я тоді примушував себе у це вірити. А Грег? Чи він Багато знав? Нічого взагалі не знав. Мені у це важко повірити. Едвард Гіррінгтон остаточно втратив самовладання. Евелін, я повинен звільнитися від усього цього. Та жінка досі нагадує мені про те, що я вчинив. Вона знає, що я більше не кохаю її, кохаю її, та я дійшов до того, що став ненавидіти її. Але вона вселяє мені думку що я до неї прив'язаний через злочин, який ми вчинили разом. Евелін пройшлася туди-сюди по кімнаті, потім зупинилася і подивилася йому у вічі. Головне твоє лихо, Едварде, у тому, що ти до безглуздя вразливий і разом із тим неймовірно легко піддаєшся впливам. Та диявольська жінка затягла тебе куди хотіла, Граючи на твоєму відчутті провини, і я скажу тобі в простих біблійних термінах, що провина, яка тебе пригнічує, це провина подружньої зради, а не вбивства. Ти відчував себе винним за свою інтрижку злаки, і тоді вона перетворила тебе на маріонетку, вселивши тобі переконаність у тому, що ти вбивця, і поділяєш її провину. Насправді ти не вбивця, Евелін. Він ступив до неї. Вона відступила назад і пильно подивилася на нього. Едварде, це правда чи ти вигадав усе? Евелін. Навіщо мені було вигадувати? Я не знаю, повільно проказала Евелін Гілінгтон. Можливо, тому, що я тепер не схильна довіряти «Нікому!» І тому, що я, Либонь, перестала впізнавати правду навіть тоді, коли її чую. «Покиньмо все, Евелін! Їдьмо додому, до Англії!» «Так, ми туди й поїдемо. Але не зараз. Чому ж не зараз?» «Ми повинні поводитися так, мов би нічого не сталося протягом певного часу. Це важливо!» Ти розумієш, Едварде, Лакі не повинна здогадатися, що у нас на думці. Розділ тринадцятий. Вікторія Джонсон сходить зі сцени подій. Вечір закінчувався. Брязкіт шумового оркестру нарешті почав стихати. Тім стояв біля вікна, дивлячись через терасу. Він погасив світло на кількох столах, які спорожніли. Позад нього почувся голос. — Тіме, можна мені перекинутися з вами кількома словами? Тім Кіндел здригнувся від несподіванки. — Вітаю вас, Евелін. Що я можу зробити для вас? Евелін оглянулася навкруги. — Сядьмо на хвилинку за той стіл. Вона провела його до столу, що стояв у самому кінці тераси. Інших людей поблизу них не було. Тіми, пробачте за мою відвертість, але мене дуже непокоїть Моллі. Його обличчя відразу змінилося. – А що ви хочете мені сказати про Моллі? – напружено запитав він. – Вона здається мені не зовсім здоровою. Вона чимось стривожена. Останнім часом всяка дрібниця її тривожить. Я гадаю, їй треба піти до лікаря. Я це знаю. Але вона не хоче. Вона не терпить лікарів. Чому? Ви про що? Я запитала, чому Моллі не терпить лікарів. Ну, знаєте. Туманно відповів тім. Люди іноді поводяться дивно. Іноді вони бояться самі не знаючи, чого вони бояться. «Ви самі стурбовані її станом, правда ж, Тіме?» «Так-так, досить таки стурбований. Чи хтось із її родини не міг би приїхати сюди і бодай трохи побути з нею?» «Ні, це лише зробить ситуацію гіршою, набагато гіршою». «А у чому проблема?» «Проблема з її родиною, я хочу сказати». «Те саме» що буває нерідко. Я думаю, вона перенапружена, і вона не в дуже добрих стосунках із ними, а надто з матір'ю. Так було завжди. Вони досить дивна родина у певному розумінні, і вона давно порвала з ними. І правильно вчинила, я гадаю. Евелін промовила невпевненим голосом. У неї провали в пам'яті. Так вона мені сказала. І вона боїться людей. Це схоже на манію переслідування. Не кажіть такого. Сердито відповів тім. Манія переслідування. Люди часто так кажуть про інших. Вона лише трохи нервова. Більш нічого в неї нема. Приїхала сюди, до Вест-Індії, навколо чорні обличчя. Ви ж знаєте, що люди іноді поводяться дивно у стосунку до Вест-Індії. Та до чорношкірих. Але, безперечно, не такі дівчата, як Моллі. О, як ми можемо знати, що лякає людей? Існують люди, неспроможні перебувати в одній кімнаті, наприклад, з котами. І є такі, хто помирає від страху, коли на нього падає гусениця. Мені не хочеться казати вам це, але, можливо, їй би слід усе ж таки показатися психіатру? Ні. Рішуче заявив Тім, я не хочу, щоб такі люди базікали їй усякі нісенітниці. Я в них не вірю. Вони лише ускладнюють людям хворобу. Якби її мати так не захоплювалася психіатрами, отже, у її родині були проблеми подібного роду. Тобто, я хочу сказати, вона ретельно відшукала потрібне слово «проблеми спадкової нестабільності». Я не хочу про це говорити. Я забрав її від них, і їй було добре зі мною, цілком добре. Лише тепер їй стали докучати нерви. Але такі речі не передаються у спадок. Сьогодні про це відомо всім. Це за бобон уже подолено. Молі цілком здорова жінка. І лише, я думаю, смерть того клятущого старого Полгрейва довела її до такого стану. Розумію, Замислено проказала Евелін. Але в смерті майора Полгрейва не було нічого такого, що могло б когось налякати, чи не так? Ні, звичайно ж, не було. Та це завжди шок, коли хтось несподівано помирає. Він був у такому розпачі і такий пригнічений, що в Евелін заболіло серце. Вона поклала руку йому на лікоть. «Я сподіваюся, ви знаєте, що робите» але якщо я зможу допомогти чимось, тобто, якби ви дозволили мені забрати Моллі до Нью-Йорка, я могла б полетіти з неї туди або в Майамі, де вона одержала першокласну медичну допомогу. Я дуже вдячний вам, Евелін, за вашу великодушну пропозицію, але з Моллі все гаразд, принаймні це вона подолає. Евелін і з сумнівом похитала головою. Вона повільно обернулася і подивилася вздовж тераси. Більшість людей уже розійшлися по своїх бунгало. Евелін рушила до свого столу, подивилася, чи вона там чогось не забула, коли почула, як тім щось вигукнув. Вона рвучко підвела голову. Він дивився на сході в кінці тераси, і вона простежила за його поглядом. І тоді їй теж перехопило подих. Молі підіймалася сходами, ідучи від пляжу. Вона важко відсапувалася і схлипувала, її тіло гойдалося з боку в бік, коли вона йшла, певно, сама не розуміючи, куди несуть її ноги. Тім вигукнув: Молі, що сталося? Він кинувся до неї, і Евелін побігла. За ним. Молі вже піднялася на терасу і стояла там, ховаючи обидві руки за спиною. Вона сказала, схлипуючи: Я натрапила на неї, вона лежить там, в кущах. І подивіться на мої руки. Подивіться на мої руки. Вона простягла їх перед собою, і Евелін перехопило подих, коли вона побачила на них дивні темні. Плями. Вони здавалися темними у тьмянову світлі, але вона добре знала, що їхній справжній колір – червоний. – Що сталося, Моллі? – заволав Тім. – Там, внизу, – сказала Моллі. Вона похитнулася на ногах. – У кущах. Тім завагався, подивився на Евелін і побіг сходами вниз. Евелін. Обхопила дівчину рукою. «Ходімо, сядьте, Моллі. Вам треба чогось випити». Молі впала на стілець і схилилася на стіл, поклавши голову на схрещені руки. Евелін більше не ставила їй запитань. Вона подумала, що ліпше дати їй час потямитися. «Усе буде гаразд». Лагідно повторювала Евелін. «Усе буде гаразд». «Не знаю». Сказала Моллі. Я не знаю, що там сталося. Нічого не знаю. Я нічого не пам'ятаю. Я... І вона несподівано підвела голову. Що зі мною таке? Що зі мною відбувається? Усе гаразд, дитино, Усе гаразд. Тім повільно підіймався сходами. Обличчя в нього було смертельно бліде. Евелін подивилася на нього, запитливо піднявши брови. Там одна з наших дівчат, – сказав він. Здається, її звуть Вікторія. Хтось устромив їй ніж у спину. Розділ чотирнадцятий. Розслідування. Моллі лежала у своєму ліжку. Доктор Грем і доктор Робертсон, лікар Вестіндійської поліції, стояли біля неї, по один бік ліжка, тім по-другий. Робертсон тримав руку на пульсі Моллі. Він кивнув головою чоловікові, що стояв у ногах ліжка, стрункому смаглявому чоловікові в поліційній уніформі. Інспекторові Вестону з поліційної дільниці на Сент-Оноре. – Кілька запитань, не більше, – сказав лікар поліцейський кивнув головою Розкажіть-но нам, місіс Кендел, як ви знайшли ту дівчину? Протягом секунди або двох здавалося, що постать, яка лежала на ліжку, не почула запитання. Потім вона заговорила слабким і ніби далеким голосом. У кущах щось біле ви побачили щось біле, і ви підійшли подивитися, що то таке. Що то було? Так, біле, там лежало. Я спробувала, я спробувала підняти. І ось бачите, кров, кров на моїх руках. Вона почала тремтіти. Доктор Грем похитав головою. Робертсон прошепотів. Вона довго... Не витримає. Що ви робили на стежці, яка вела до пляжу? Місіс Кендел? Тепло, гарно, біля моря. Ви знали, хто та дівчина? Вікторія. Гарна дівчина. Сміється. Вона часто сміялася. А тепер вона вже не сміятиметься. Я ніколи цього не забуду. Ніколи не забуду. Її голос піднявся до істеричних нот Молі, не треба. Ту був голос Тіма. Заспокойтеся, заспокойтеся, сказав доктор Робертсон тоном розважливої авторитетності. Лише розслабтеся, розслабтеся. Зараз один маленький укол, і він взяв у руку шприц. Вона не зможе відповідати на запитання протягом щонайменше двадцяти чотирьох годин, сказав він. А тоді я дам вам знати. Великий і вродливий африканець водив очима від одного чоловіка до другого з тих, які сиділи за столом. Богом присягаюся. Це все, що я знаю. Я не знаю більше нічого, крім того, що вам розповів. Краплі поту блищали у нього на чолі. Дейвентрі зітхнув. Головний за столом, інспектор Вестон із кримінальної поліції острова Сент-Оноре, помахом руки відпустив допитуваного. Великий Джим Елліс вийшов із кімнати. "Це не все, що він знає, звичайно", сказав Вестон. У нього був м'який акцент острів'янина, але більш нічого ми від нього не довідуємося. Ви думаєте, він не причетний до злочину? Запитав Дейвентрі. Так, у них були дуже добрі стосунки. Вони не були одружені. Легка усмішка ковзнула по губах лейтенанта Вестона. Ні, сказав він, вони не були одружені. У нас не так багато шлюбів на острові. Хоча дітей вони хрестять. Вікторія народила йому двох. Ви гадаєте, він діяв разом із нею? Хоч би що там вона думала? Мабуть, що ні. Схоже, такі речі йому не подобаються. Та й вона, гадаю, знала не так багато. Але досить, щоб організувати шантаж. Я не знаю, чи це варто так називати. Сумніваюся, що дівчина знала значення цього слова. одержувати плату за мовчанку тут не вважаються шантажем. Річ у тому, що чоловіки, які тут відпочивають, це переважно багаті розпусники. І вони не хочуть, щоб про їхню мораль багато базікали. У його голосі пролунали легкі іронічні нотки. «Ми маємо тут усі різновиди», докинув Дейвентрі. «Жінка, яка спить з багатьма чоловіками, теж не хоче, щоб про це всі знали, тож вона робить подарунок дівчині, яка обслуговує її. Між ними існує мовчанка, домовленість, що це плата за нерозголошення. Саме так. Але у цьому випадку ішлося про інше, заперечив Дейвентрі. Ішлося про вбивство. Хоч я сумніваюся, що дівчина розуміла всю серйозність ситуації. Вона помітила, що стався якийсь дивний інцидент, який, певно, мав стосунок до тієї пляшечки з пігулками. Я так розумію, вона належала містерові Дайсону. Гадаю, настав час поговорити з ним. Грегорі, як завжди, увійшов зі своєю веселою, приязною усмішкою. — Ви мене покликали? Я прийшов, — сказав він. — Чим можу допомогти вам? «Дуже шкода ту бідолашну. Вона була милою дівчиною. Ми з дружиною полюбили її. Певно, у неї виникла сварка з чоловіком, але вона здавалася цілком щасливою і не показувала, що в неї можуть бути якісь проблеми. Я жартував із нею ще вчора ввечері. «Ви, здається, приймаєте ліки, містер Дайсон, які називаються сареніт. Приймаю такі маленькі рожеві пігулки». Ви приймаєте їх за рецептом лікаря? Так, я можу показати вам рецепт, якщо бажаєте. У мене дещо за високий кров'яний тиск, як і багатьох людей сьогодні. Не так багато людей про це знають. Щодо мене, то я не схильний багато балакати про це. Я завжди намагаюся здаватися веселим і задоволеним. І не люблю людей, які всім розповідають про свої болячки. Скільки пігулок ви приймаєте? Дві або три на день. Ви маєте із собою великий запас та чималий, більш як півдесятка пляшечок, але я тримаю їх у валізі під замком. Зовні я тримаю лише одну, ту, яку наразі використовую. І ця пляшечка у вас нещодавно пропала. Я так чув. Так і було. І ви запитали у тієї дівчини Вікторії Джонсон, чи вона їх бачила? Так, я її запитав. І що вона сказала вам? Вона сказала, що востаннє бачила її на поличці в нашій ванній кімнаті. Пообіцяла, що пошукає її. А потім? Через який час вона прийшла і повернула мені пляшечку. Вона запитала в мене, чи це та пляшечка, яку я шукаю. А ви? Я сказав, так, це вона. Де ти її знайшла? а вона сказала, що знайшла її бунгало старого майора Полгрейва. Я запитав, як вона могла потрапити туди. І що вона відповіла вам на це? Вона сказала, що не знає, але... Він завагався. Так, містер Дайсон, у мене склалося враження, що вона знає більше, ніж каже, але я не звернув на це особливої уваги. Зрештою, це було не так уже й важливо. Як я вам вже казав, я маю і інші пляшечки із тими самими пігулками. Я подумав, що, можливо, забув її в ресторані або де інде, і старий полгрив із якоїсь причини її підібрав. Можливо, він поклав її до кишені, щоб повернути мені, але потім забув. І це все, що ви знаєте, містер Дайсон? Це все, що я знаю. Пробачте, що так мало можу допомогти вам. Це важливо? Чому? Вестон стинув плечима. З огляду на те, як складаються події, усе може виявитися важливим. Я не розумію, до чого тут пігулки. Я подумав, можливо, ви хочете знати, де я був і що робив, коли зарізали ту бідолашну дівчину. Я записав усі свої дії та пересування так ретельно, як лише міг. Вестон подивився на нього замисленим поглядом. «Справді, ви нам дуже допомогли, містер Дайсон!» «Гадаю, я визволив вас від зайвої роботи», – сказав Грек. Він посунув аркуш паперу через стіл. Вестон став його читати. А Дейвентрі підсунув свого стільця ближче до нього і подивився через його плече. «Це видається очевидним, сказав Вестон через хвилину або дві. «Ви і ваша дружина перебували у своєму бунгало, перевдягаючись до вечері за десять хвилин до дев'ятої. Потім ви пройшли по терасі, де випили із сеньйорою Декесперао. По чверть на десяту до вас приєдналися полковник і місіс Гілінгдон, і ви пішли вечеряти. Наскільки ви можете пригадати, Вилягли спати десь о пів на дванадцяту. Десь так усе й було. Я не знаю, у котрій точно годині вбили дівчину. У його словах пролунав натяк на запитання, проте лейтенант Вестон, схоже, його не помітив. Її знайшла місіс Кендел, я так розумію. Певно, це стало для неї важким потрясінням. Саме так, доктор Робертсон мусив дати їй заспокійливі ліки. Було вже пізно, коли більшість людей полягали спати. Чи не так? Так. Вона лежала мертвою довго, я хотів сказати, на той час, коли її знайшла місіс Кендал. Ми ще не змогли визначити точний час, відповів йому Вестон. Бідалашна, маленька Моллі. Певно, вона пережила... Неабияке потрясіння. До речі, я не бачив її вчора ввечері. Подумав, що в неї заболіла голова або що, і вона лягла до ліжка. Коли ви востанні бачили місіс Кендл? О, досить рано. Ще до того, як пішов перевдягатися. Вона поправляла скатертини на столах та столові прибори, перекладала ножі. Зрозуміло. Вона тоді була — Дуже веселою, — сказав Грек, — жартувала і все таке. Вона чудова дівчина, ми всі її любимо. Тімові дуже пощастило. — Що ж, дякуємо вам, містер Дайсон. — Ви не пригадуєте, чи не сказала вам ще чогось та дівчина, Вікторія Джонсон, коли повертала пігулки? — Ні, усе було отак, як я вам розповів. Вона запитала мене, чи це ті пігулки, які я розшукую. Сказала, що знайшла їх у бунгало майора Полгрива. Вона мала якесь уявлення про те, хто їх туди заніс. Не думаю. Принаймні, не пам'ятаю. Дякуємо вам, містер Дайсон. Грегорі вийшов. Дуже передбачливо з його боку, сказав Вестон, постукуючи по паперу нігтем. Потурбуватися про те, щоб подати нам ретельну інформацію про всі його пересування вчора ввечері. «Така передбачливість, здається вам, надмірною?» – запитав Дейвентрі. Це важко сказати. Існують, знаєте, люди, які природно бояться за свою безпеку, бояться, щоб їх не приплутали до чогось протизаконного. Це ж ніяк не означає, що їх мучить відчуття провини. А з іншого боку, може бути і так. А як щодо алібі? Правда, тут щось особливо сподіватися не доводиться. І що мовив оркестром, і танцями, і з усім ходінням туди-сюди. Жінки виходили підфарбуватися та припудритися, чоловіки прогулятися. Дайсон легко міг. Вислузнути і назовні, хто завгодно міг вислузнути і назовні. Але він докладає великих старань, аби довести, що нікуди не виходив. Він замислено подивився на списаний аркуш паперу. Отже, місіс Кендл перекладала ножі на столах, сказав він. Я не можу позбутися відчуття, що він це написав із певною метою. Вам справді так здається? Вестон на мить замислився. Я думаю, це можливо. Біля кімнати, у якій сиділи двоє чоловіків, почувся гамір. Вирискливий голос вимагав, щоб його пропустили. Я маю щось розповісти! Я маю щось розповісти! Проведіть мене до цих джентльменів! Проведіть мене до представників поліції! Поліціант в уніформі відчинив двері. «Тут один із місцевих кухарів, – сказав він. – Дуже хоче вас бачити. Каже, він має розповісти вам щось дуже важливе». Наляканий смаглявий чоловік у куховарському учівці пропхався повз нього і увійшов до кімнати. То був один із молодших кухарів. Кубинець, народжений не на Сент-Оноре. «Я дещо вам розповім». Сказав він. Я вам розповім. Вона пройшла через мою кухню, і в руках у неї був ніж. У неї був ніж, я вам кажу. Вона тримала ніж у руці. Вона пройшла через мою кухню і вийшла на двір, у сад. Я її бачив. Заспокойтеся, сказав Дейвентрі. Заспокойтеся. Про кого ви кажете? Про кого я кажу? Я кажу про дружину Боса. «Про місіс Кендл! Я кажу про неї!» «Вона з ножем у руці, і вона виходить у темряву!» «Це було до вечері! Назад вона не повернулася!» Розділ 15. Розслідування триває. «Ми можемо поговорити з вами, містер Кембелл?» «Звичайно!» Тім підвівся... За свого письмового столу він відсунув у бік якісь папери і показав на стільці. Обличчя у нього було стомленим і змученим. Як ваші успіхи? Ви чогось досягли? У цьому місті ніби оселився Фатум. Люди більше не хочуть тут жити. Вони ходять і розпитують про розклад авіарейсів. А як тут добре починалося? О, Боже, ви не можете зрозуміти, що це місце означає для мене і для Моллі, адже ми вклали сюди усе, що мали. Ви опинилися у тяжкому становищі, я знаю, сказав інспектор Вестон. Не думайте, що ми вам не співчуваємо, якби хоч усе прояснилося швидко, сказав Тім. Ця клята дівчина Вікторія. О, я не хочу сказати про неї нічого поганого. Вона була добра дівчина. Але ж її смерть, певно, пояснюється якоюсь дуже простою причиною. Якоюсь інтрижкою чи любовною зрадою. Можливо, її чоловік Джим Еліс не був її чоловіком. Проте вони жили разом і стосунки між ними здавалися Дуже добрими. Якби хоч вам пощастило розслідувати цю справу швидко, сказав Тім знову. Пробачте мені. Ви хотіли поговорити зі мною, розпитати мене про щось. Саме так. Про вчорашній вечір. Згідно з медичними даними, Вікторію було вбито десь між пів на одинадцяту і північу. Алібі, за наявних тоді обставин, встановити важко. Люди пересувалися в усі боки, танцювали, відходили від тераси. Довести чуюсь непричетність важко. Певно, що так. Але невже ви прийшли до висновку, що Вікторію вбив хтось із постояльців готелю? Хай там як, а ми повинні дослідити таку можливість, містер Кендалл. Про що я хотів би допитати вас передусім, то це про твердження одного з ваших кухарів. Он як? Якого саме? І що він каже? Він кубинець, я так розумію. Ми маємо двох кубинців та одного поерторіканця. Той чоловік на ім'я Енріко стверджує, що ваша дружина пройшла через його кухню, ідучи від їдальні, Вийшла в сад, і що вона тримала в руці ніж. Тім витріщився на нього. Молі тримала ніж? А чому би їй і не тримати ніж? Тобто я хочу запитати, чому? А що ви, власне, намагаєтеся припустити? Я кажу про той час, коли люди ще не поприходили до їдальні. Тоді було, гадаю, десь близько пів на дев'яту. Ви теж були тоді в їдальні, наскільки мені відомо, і розмовляли з метродотелем Фернандо. Так, справді, погодився Тім, подумки, перенісшись назад. Так, я пригадую. І ваша.